Громадянська війна – це збройна боротьба між людьми, які живуть в одній країні. Громадянські війни виникають через політичні, релігійні чи етнічні суперечності. Основні дати – 1918-21. Громадянська війна в Росії між більшовиками, які здійснили революцію у жовтні 1917 року, та антикомуністами. Перемогли більшовики – 1967-70 роки. Громадянська війна в Нігерії між сепаратистами Біафри та федеральним урядом. Сепаратисти зазнали поразки. 1968-й. Громадянська війна у Північній Ірландії. Це затяжний конфлікт між протестантами і католиками, які припинили вогонь і розпочали мирні переговори тільки в 1994-му. 1971. Громадянська війна в Пакистані. Вона велась між Бангладеш, Східний Пакистан і Західним Пакистаном. Перемогли бангладешці. Громадянська війна призводить до розколу сімей, народів та цілих країн. Оскільки війна ведеться виключно всередині країни, від її наслідків страждає все населення. Мирних людей беруть у заручники. Вони позбавляються даху над головою. Їх права грубо порушуються. Боротьба за переконання Гробанянська війна, як правило, розпочинається через розбіжності людей у переконаннях. Її найчастіше розв'язує політична, етнічна чи релігійна меншість, яка бореться за свої права або прагне об'єднатися з аналогічними рухами в сусідній державі. Подібні меншини нерідко очолюють сильні лідери. Підтримка ззовні. Інколи учасникам громадянської війни надають підтримку зарубіжні країни. За політичними переконаннями або з метою захисту прав людини. Коли в 1980 році у Нікарагуа тривала кривава громадянська війна між соціалістичним урядом та його супротивниками «Контрас» які належали до правого політичного крила. Останніх підтримували США. Тим самим вони намагалися поставити заслін поширенню в Центральній Америці комуністичної ідеології. Подібне втручання було типовим для холодної війни, тривалого періоду суперництва та глибокої недовіри між СРСР і США, а також їхніми союзниками. Етнічні сутички Жорстокі громадянські війни спалахнули останнім часом з причини етнічної ненависті. На початку 1990-х років спалахнула громадянська війна в Югославії, коли три її республіки – Боснія, Хорватія та Словенія – розпочали боротьбу за відокремлення від держави, де панівна роль належала сербам. Під час цієї тривалої війни Тисячі громадян стали безвинними жертвами етнічних чисток, які супроводжувалися вбивствами і примусовим виселенням. Війни в Африці Коли в 1960-70-х роках у багатьох країнах Африки закінчився період колоніального правління, там спалахнули громадянські війни. Так сталося в Нігерії та Анголі де через довільно установлені колонізаторами державні кордони загострилися міжетнічні конфлікти. Найкривавіші громадянські війни велися в Сомалі, Конго і Чаді. Ілюстрації В Анголі протягом багатьох років тривала громадянська війна, в якій воюючі сторони опиралися на підтримку Куби, Радянського Союзу, Південної Африки та США. У 1980-х роках в Афганістані точилася громадянська війна, яка призвела до політичного і економічного занепаду країни. Війни в давньому Римі Громадянські війни – не нове явище. Вони велися ще в сиву давнину. Причиною таких війн часто була боротьба за владу. Прикладом може служити громадянська війна, яка спалахнула в 49-му році до нашої ери в давньому Римі. Тоді Юлій Цезар наказав своїй армії перейти річку Рубікон і вирушити маршем на Рим. Він переміг своїх супротивників і став диктатором. Війна в Англії Причиною громадянської війни в Англії, яка тривала з 1642 по 49 рік, була боротьба за владу між англійським королем Карлом І і парламентом. Карл наполягав на тому, що королівська влада дарована згори, а тому він повинен правити країною одноосібно. Однак парламент вважав, що законодавча влада має перебувати в його руках. Сторони не дійшли згоди і в країні спалахнула громадянська війна. Два табори Англія розділилась на два ворожих табори: роялістів чи кавалерів, які підтримували короля, і круглоголових, прихильників парламенту. Два знаменитих полководці, лорд Ферфакс та Олівер Кромвель, очолили армію круглоголових і завдали рішучої поразки королівським військам. У 1649 році Карла I було страчено і в Англії проголошено республіку. Війна в Іспанії У 1936 році в Іспанії на парламентських виборах перемогли ліві сили. Праві кола, які мали значний вплив в армії, підняли заколот і спробували повалити законний уряд. Республіканців підтримували Франція і Радянський Союз, тоді як заколотникам на чолі з генералом Франко – допомагали фашистські режими Італії та Німеччини. У 1939 році громадянська війна закінчилася поразкою республіканців. Франко став диктатором. Ілюстрації. Карл I 1600 1649 рік. Англійський король, який почав правити у 1625 році. Його стратою завершилась громадянська війна в Англії. Олівер Кромвель, 1599-1658 Після страти короля правив Англією, Шотландією та Ірландією як лорд-протектор. Цілковита поразка, завдана круглоголовими роялістським військам у битві при Незбі в 1645 році, стала переломним моментом у громадянській війні в Англії.